ام الرجال <سؤال> صناع حياتي ابدار الله لي منهار الهداتي فنام الرجال <سؤال> صناع الحياة ابدار الله لي ركن الهوان وعادت قوانا بعزم الابات وعادت قوانا بعزم الابات يا من تسمع وخلى المناما جرى العمر يمضي وراء من سراما العمر يمضي وراء الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهدي الله فلا مذل له وما يدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم بعد أوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala Koga naš gospodar uputi na pravi put Zaista je upućen Ako ga ostavi u zabludi Nećemo naći nikoga Ko će ga na pravi put uputiti Sjedočim da nema drugog istinskog Boga Osim Allaha džaldeva'ala I da je Muhammed alihi salatu wasalam Posljednji je Laho poslanik Poslan za istinom Uzvišeni plemeniti kazaju U svojoj plemenitoj knjizi o vjernici Bojte sa Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani zatim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hvala allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio na dinu i sapupio ponovo na istom mjestu da nastavimo govoriti o ovoj veličanstvenoj nauci o spoznaj allaha subhanahu wa ta'ala kroz njegova lijepa, lijepa i savršena svojstva odnosno lijepa imena i savršena svojstva vaću nas draga braćo i cijelne sestre Nastavit ćemo govoriti o Allahu i subhana uvatara imenima i svojstvima koja proizilaze iz isti. Govorit ćemo već o jednom od veličanstvenih Allahu i subhanahu atara imena sa velikim značenjem, sa značenjem o kojem svi treba da razmislimo da promislimo posebno oni koji nisu nu posebno oni koji nisu na uputi koji okreću glave od jasnih Znakova. A gdje god da se okrenemo, ajeti znakovi postoje za razumom obdareni, a svi tvrdimo i oni koji vjeruju i koji ne vjeruju da imaju razum. Međutim, ima oni koji svoj razum zaista upotrebljavaju korisne stvari za koje će biti nagrađeni kod Allaha Subhanahu a ima i oni koji smatraju da su pametni i da su razumom obdareni, beluhum. Jel en aam kako Alla govori za njih, oni su poput stoke i ne samo poput stoke nego da su e, dal, da su još gori, da su još od, gori od stoke jer taj isti razum ne upotrebljavaju. Razumijete, tako da je jasna razlika između vjernika koji jasno vjeruje u Allah dželevala u ono sa čim on wa ta'ala došao i oni koji glave okreću i koji neće da vjeruju u ono sada će mi došao poslanik Muhammeda alihi salatu wassalam. Večeras, draga braće i cijene sestre, govorimo o jednom veličanstvenom Allahom Tebare Kibetana imenu, koje nosi posebno značenje, odnosno jedno veliko značenje o kojem trebamo svi kao vjernici da promislimo i razmislimo, a posebno apelujemo na one koji nemaju vjere pri sebi ili kod sebe, koji neće da vjeruju i koji glave oteču i oni koji su nedumici da promisle i razmisle o večerašnjim ajetima i o večerašnjim Allahu te barake imenu kako bi nakon toga vratili se Allahu subhanahu Atala i povjerovali istinskim e, vjerovanjem onako kako to, doliko jednom vjerniku da vjeruju Allahu Subhanahu Watala. Večerašnje ime jeste Elbedija, Elbedija. Možemo kazati jednom riječju da ono nosi značenje stvoritelj ili tvorac ili jedno od značenja besprethodni. To je na našem jeziku kako smo mogli vidjeti koji su pokušali da prevedu ovo Allahu te bareke vela ime, preveli su ga na ovaj način. Međutim, o značenje jeste da je on stvoritelj i tvorac svega stvorenog, odnosno da stvara iz ničega iz ničega. I to kad Allah dželevala stvori, stvori ga bez da je tome je prethodio neki oblik. Razumijete? Što bi moglo biti od značenja izumitelj, ako bi se moglo kazati u značenju da se odnosi na Laha dželevala. Razumijete? U arapskom jeziku ima značenje izumitelj. Na neko kada nešto izumi novo. A zamislite Laha dželevala koji je stvoritelj svega stvorenog koji je postao prije nego što se bilo šta stvorilo a sve što je stvoreno i sve što je stvorio uzvišen i Allah je predodredio, odredio, nakon toga je svog sveznavičeg znanja je stvorio, odnosno učinio da se pojavi u svijetu postojanja. I zato smo mi to pojašnjavalo Allahom i Tebarek Letala imenima El Halik, zatim El Bari, nakon toga El Musawir. Razumijete, i ovo je jedno od lijepih Allahu i Tebareke imena koji e, spada pod ovu grupu Allahu i Suhano imena koji govori o stvaranju osobine stvaranja koja jedino pripada jedino dolikuje i jedini koji se može opisati tom osobinom je uzvišeni stvoritelj Allah Đeleval Međutim, ovo večerašnje ime se spominje u rivajetu koga veli da je Ibnu Muslima Koji veli da je Ibnu Muslima? Govorili smo prvim o prvim predavanjem o njemu poznati Radija koji je sakupio šta? Allahu subhanahu wa ta'ala imena koja su došla u sunenu imama Tirmizi i drugim sunenima. Međutim, Šta smo pojasnili, da to nije dio hadisa poslanika Risa Ratu Voselam, već je to njegov bio i štihad i da se je trudio svakodnevno iz, iz velike ljubavi prema lahom subhanu atara imenima njihovim značenjima i izbog velike pažnje koje je posvijetio hadisu poslanika Risa Ratu Voselam, Dala Đelevara ima 99 imena koji nauči, uči u uđenet, pa se je trudio da ta imena sakupi, nakon toga, znači svakodnevno kako je sakupio na svojim halkama pojašnjavao ti ta ista Allahva subhanahu ta lijepa imena, iz dana u dan, njegovi učenici koji su zapisivali svako ime i to značenje, su spajali dodavali dodavali imenu koju je prethodno pojašnjavao. Tako da je jedan dan ili jednog dana osvanulo da svih ti 99 imena koje on sakuplio su dodali rivajetu poslanika sallahu alihi i sallam, tako da je danas poznato u našim levuhama, na našim prostorima i u cijelom svijetu, znači da 99 imena koja uče na pamet koja uče na pamet smatraju da su to imena koja su došla u Kur'anu i sunetu poslanika sallallahu alihi vseleme odnosno da je poslanik sallallahu alihi vseleme pobrojao odnosno da je ta hadis dio govora poslanika sallallahu alihi vseleme a mi smo kazali da je to netačno odnosno da je to govor koga? koga? Velida ibn -muslima. i njegov i je uopće poznat, najviše je poznat znači u u svijetu, u svim knjigama ne postoji, znači neka knjiga koja govori o i lijepim imenima, a da se ne vraća na taj rivajet. Međutim, postoje drugi prenosi, odnosno ravije, koji se trudili da sakupi tih 99 Allahovi lijepih lijepi imena. Jedan od njih, Abdulaziz ibn husajn Abdulaziz ibn Husayn, koji je također pokušao da sakupi ova Allahova lijepa imena, također je došlo u drugim rivajetima znači jedan i drugi ispomnio 99. Allahu i lijepih imena s tim da se predaje razliku odnosno u rivajetu poredak tih Allahu lijepih imena se razlike u određenom domenu što znači da je jedan naveo određeno ime dok drugi ga nije smatra da je da lijepih imena razumijete ali jedan i drugi 99. Allahu i lijepih imena navodi treći rivajet je koga Abdur San'ani koji je također poznat po rivajetu koji prenosi suneni 99. Allahovih lijepih imena spominje i navodi međutim ovo večerašnje ime Elbedije on ne navodi dok Abdullaziz i Valid ibn Muslim navodi ovo večerašnje Allahovite bareke betala, ime koje ćemo pojašnjavati s tim da imam e, poput Haj, e, Ibn Hajar Eskarani također smatra da je ovo jedno lijepi Allahovite bareke imena također smatra imam Kurtubi i mnogi drugi učenjaci ga smatra i svi oni koji se bave i koji su pokušali da savkupe i pojasno Laha lijepa imena navode znači ovo večerašnje Laha ime jedno od Laha Isuhajna Vatala lijepih imena. Dok s druge strane Ibn poznati učenjak, ne smatra ovo večerašnje ime LBD da je jedno od lijepih Laha i Tebareke Vatala imena. Kao što ga ne smatra današnji veliki učenjak koji je preselio Rahmetullahi Ibn Usajmin eh, Rahimahumullahum džemija. To je ukratko značio večerašim lijepom Allahom te bareke vatara imenu. S tim da kažemo da mnoštvo ili veliki broj učenjaka smatra da je jedan veliki, e, veliki je Allahovi subhanu vatara imena i da su mnogi oni koji su sakupili Allahova imena posvetili posebnu pažnju, su posebno djelo napisalo o Allahovi im lijepim imenima poput imama Bejhekija ko je napisao znači posebnu knjigu imam Kurtobi svrstavaju i vrajaju večeraš ime u imena znači od da je jedno od lijepih lavite bareke vetara imena u arapskom jeziku u arapskom jeziku znači ima više značenje Elbedije znači nešto što je inovacija neka novina e, i zato je došla riječ bid'a bid'at. Novotarija, novina. S tim kada se vrati na Laha Đele vala znači on je taj koji stvara nešto što nije postojao, što nije prije toga, znači oblik neki sličan tome postojao. Danas ljudi kada pokušavaju nešto da stvore, jer da izmisli koliko se trude. Dok Laha Đele vala, vidjet ćemo iz ajeta koji ukazuje na veličanstveno ime i ono što dolazi nakon toga da je njemu subhana Wa Ta'ala lahko bilo šta, bilo šta stvoriti. Ibe da ima značenje stvoriti i oblikovati. Tako da vidimo, znači nakon novine inovacije imamo i da što znači stvoriti, oblikovati, formirati nešto, vraća se i vraća se na Lahan deleva džele, Ala. I također kažemo da ima značenje nešto novo izmisliti, uvesti, i zato je došla novotarija, najopasnija stvar koja je zabranjena u vjeru islamu, da uvedeš nešto od dina što nije od i što nije bilo u vremenu, poslanika a.s. i ashaba, znači zabranjena u potpunosti vjera Allaha Čele je usavršena upotpunjena od strane Allaha Čele Vala poslanik sallallahu alihi veselemi je dostavio umetu, podučio je umet svemu, onome što je umet bio potreban da se poduči, pa tako Abdullah ibn Mesud je govorio, draga braća i cijene sestre da nakon smrti poslanika sallallahu alihi veseleme nisu pogledali nisu vidjeli pticu koja leti u zraku a da ona nije ukazivala na znanje o kojem ih je obavijestio poslanik sallallahu alihi veseleme ili u drugim rivajetima da je poslanik sall da se some uziše gospodaru, a umet je podučio kako da se podapiru posle male i velike, male i velike nužde. Zamislite kada je o ti stvarima, poslanik sallallahu alejhi ve selleme govorio o kamenčićima i broju kamenčića koliko možeš koristiti prilikom potiranja, je l? male nužde, šta mislite tek o ovim velikim stvarima koje su znači toliko značajne, koliko stolko vrijedne, bez koji čovjek ne može ući u džennet i ne može začuvati džehennema, a da poslanik sallallahu i od sreda me nije znači pojasnio put istinije put zabude i zato je kazao da vas ostavljam na jasnom putu čija je noć poput njenog, poput njenog danja i neće zalutati znači sa tog puta osim Harik, osim onaj koji glavu oknjene koji je sam sebi dozvolio, dozvolio znači da bude propašćen. Spominjanje ovog uzmišljenog Allahog Sibhana Uvatara imena u Kur'anu. Ovo ime, znači, draga braći i sestre, spominje se u Kur'anu Kur na dva mjesta. I zato, brate, pažnju šta je došlo odnosno šta će doći prije u Kur'anskog ajeta, kada budemo govorili o plodovima spoznajemog velikog imena i kako se ajeti završavaju. Prije svega u suri Bekare, 117. ajeta, mi ćemo pojasniti 116. ajet u nastavku. Allah vala kaže, Bedi ussema vati val urb stvoritelj nebesa i zemlje stvoritelj nebesa i zemlje zamislite su nebesa i zemlja on uzvišeni te tebarek i letala je stvoritelj i nebesa i zemalja. s tim da nakon toga Allah dželevala kaže a kada on dželevala želi nešto da odredi samo kaže budi i ono biva Znači, kada razmislimo o vasijoni, svemiru, svem onome što se nalazi u njima, o zemlji, što je u zemlji, iznad zemlji, ispod zemlji, je subhanallah, Allah je stvrde svega toga, pa onda ukazuje koliko je to njemu lako. Kada odluči nešto da učini, samo kaže, budi, budi ono biva, subhanallah. Znači, veličanstvo je uzvišen, el-adim, stvoritelj Allah je stvrde vana, koji je sve ovo skladno, skladno stvorio, vidjet ćemo značenja, šta su kazali učenjaci, popitavog ili kog imena, Zatim u suri Al-An'am ustopa Romaito Allah džele vela kaže: sema On semawaati je stvoritelj nebesa i zemlje." Pa nakon toga kaže: "Enna yakunu sahib." Kako da njemu uzvišenom il da on posjeduje dijete kada nema, kada nema žene, subhana. Ovo ćemo posebno pojasniti. Allah džele ukazuje da je stvoritelj nebesa i zemlje što znači da je apsolutni vlastelnik svega onoga što se nalazi i na nebesima i na zemlji pa nakon toga se čudila dželevala pa kaže kako i ukazuje stvorenjima kako da on ima dijete kada nema kada nema ni žene pa nakon toga kaže ve khalaqa kul şey a on su wa sve stvorio a oni mu pripisuju dijete pripisuju mu znači drugu i sve kako kad je on stvorite iz svega, nakon toga kaže, alim. i on je sveznajući, zna, subhanahu wa ta'ala posljedio apsolutno oznanje o svemu stvorenom, sve što je stvorio, u tančine zna, i u tančine poznaje, znači sve stvoreno dobro, on subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala poznaje, i zato je, znači, nakon ovoga jako bitno, zašto Allah želevala kaže da je stvorite nebjesa i zemlje, a nakon toga negira, negira da ima dijete, da negira da ima drugu, ili nešto kada njemu sve to pripada, on mali kurmulk kome je pripada apsolutna vlast, sve vlasti iz zemlje, dunjaluka, prolaznog e, nebesa, ahireta, sve Allahu žele se vraća i on je, znači, taj apsolutni vlaznik. Znači, kada se odnosi na vaha žele vala, i ovom jako je bitno da obratimo pažnju što su učinjaci kazali. Esdrađaj, rahmetullah i kaže i on je stvoritelj nebesa iz zemlje, pa kaže on Rahmetullah Ali, time je želio uzvišeni Allah dželevala ukazati da je on jedini stvoritelj nebesa i zemlji. Koliko danas postoji ljudi koji se pitaju odakle, kako, kako je otpočelo, kako se je pojavilo, razumijete? Koliko danas postoji ljudi koji postavljaju ta pitanja? Allah dželevala u Kur'anu jasno kaže, i ovo je knjiga, la rejbe knjiga u kojoj nema, u kojoj nema nikakve sumnje, na početku odlađen šal po Tako da onom ko ima razum, ko shvati i razumije Allah, njegovu veličinu, njegovu snagu, njegovu moć, poput večerašnje ajta i ajta kojima govorimo, će mu biti tako lahko lako shvatljivo, znači da shvati i da razumije da je on Subhanahu wa tada, stvoritelj, da je on stvorio i nebesa i zemlju. I da je njemu kao tako veličanstvenom, velikom, uzvičenom, moćnom, silnom i snažnom, lako da stvori sve ovo što se danas vidi, što mi možemo primijetati koliko je znači onoga što je Gajib, nevidljivo, koliko se danas tek planeta, razumijete, svaki dan gotovo se nešto pojavljuje i vidjeli smo neku novu planetu, nešto novo se otkrio. razumijete, da li ima života tamo, da li nema, ne, nepoznanca, gaib. možda Allah Želevala otkrije od tog znanja nešto da ljudi shvati da vidi. Znači ima nešto što se vidi, nešto što se ne vidi. Koliko onoga što se vidi, a ukazuje na moć, veličanstvo, Allaha, jale, vala, a koliko, koliko ima onoga što se ne vidi, ali će se možno u nekom vremenu e, saznati nešto o tome, pa ćemo doći neke novi informacije, što će ukazati još na veću veličinu i moć, uzvišnost, Allah, tebareke, te veta'ala. Ibn Qesir, rahmetu la'alih, kada govori o ovom ajetu, bedi'u samavati vel'ardu, stvorite nebesa i zemlje, kaže, Znači da on stvara bez prethodnog primjera, nebesa kada je stvorio nisu postojala, razumijete, zemlju kada je stvorio nisu postojala, nešto slično tome, nešto prije toga da je postojalo pa da se ono kopira, razumijete, neuzubila se Allahu dželevana pripiše to, danas ljudi kada, jel, dođu do nekog e, otkrića nečega ili su pokušali da kopiraju razumijeti u nekom smislu, imaju neku osnovu, dakle počinju, dolazi do zaključka, do nekog novog otkrića ili ne, dok Allah Đelevala stvara, a da prije toga ne, nešto nije postao slično tome, da primjer toga nije bio, nije postao, Allah dželevala lahko mu je Subhanu wa ta'ala, znači bilo šta stvori šta god on Subhanu wa ta'ala poželi, zato on Subhanu wa ta'ala toliko je moćan i mudar u svom govoru da pojašavamo kada bi mora bila mastilo tinta, a sva, e, sva stavla zemlje kada bi bila pero da zapiše njegove riječi ne bi zapisao, mora bi se presahnula. Alla želava toliko je mudar, sveznajući da bi mogao znači govoriti, govoriti toliko da bi mora tolika, znači presahnula ne bi zapisala riječ uzrešenog Vasu Hana Tako je on suhana moćan u svim svojim osobinama. U svim svojim osobinama. Pa znam se tek njegove moći u stvaranju. U stvaranju znači koju on posjedio La, te bare, kele, kada čovjek promisli i razmisli, onda pogleda stvarnost u kojoj živimo, koliko ljudi glavu okreću, koliko negiraju postojanje Laha Subhanova tala i ne žele da ga prihvate kao gospodara, ne žele da kažu da su zvijezde ukras nebesa koje je Lajelešan ukrasio i koje je stvorio. Nebesa da je Lajelevala stvorio. Nepomičena brda planine. Danas ljudi Subhanala kada pogledaju telefon najnoviji neki model kaj jest moćan. Danas se koristi, znači moćno auto avion, Jel, sve nešto moćno, moćno, sve se divi nečemu što je čovjek izumio, izumite posto znači za jednog možda se neko trudio godinu, dvije, tri, neko može kraćem prije neko u dužem periodu, izumije neku stvar, mi dolazimo nakon toga i trudimo se da kažemo kako je to moćno, čudi se su Hama, Ono jeste znači i fino i skladno i lijepo razumijete, za pohvaliti međutim ko pohvali Allaha nevala, kako njemu je, stvoritelju stvorenja nebesa i zemlje pogledajte planine sam mislite koliko godina imaju ove planine šta im fali? stavla na planinama, rijeke voda, izvori, nebesa uhras i dunjaluka stvoritelj koji je divan koji je najljepši, najbolji stvoritelj koji najbolje oblike daje, koliko puta kažemo hvala moćno stvoritelju koje je ovo moćno i skladno oblikovao i stvorio. A svakodne nas pominjamo i hvalimo ljude koji dođu znači za trenutka se pojave sa nekim izumom i čudimo se i se, divimo se mašalama. mašava. Gdje je mašava da se divimo Allahovom a Allahovom stvara i to kad se vrati ponovo na čovjeka pojedinca koji je opet Adlađe Lešanu stvorio i podario mu sičušan organ u tijelu to je mozak. pa bit odako je sve to počeje da on sve to izmisli? Razumijete? O je neka sve ono što se pojavljuje u svijetu. A Allah, džel, Allah je stvorio i svi mozak. Nekoga koristi, nekoga ne koristi. Razumijete? Svi. Svi su mi pametni, namo razum obdaleni. Samo što se među nama znači, postoje ogromne, ogromne razlike. Tako među čovječanstvom. Neko se isiče po nečemu. Ali subhana kada se vrati analizira i vidimo i kome se to sve pripisuje, pripisuje se Allahu Subhanahu Wa Ta'ala koji daje iz svog padla koliko hoće, kome, nekoga izvisuje, nekoga unizuje, nekom da znaje, nekom ne usma, i nekom ne da, znači beričat, nekom da, beričat, nekom da napako, nekom ne da napako, sve se vraća na Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Ibnđari Rahmetullah Alih kaže, on je vladar nebesa i zemlje, Elbedi. Vlada nebesa i zemlje na kojima sve svjedoči njegovu jednoću. I nebesa i stovnici zemlje svjedoči njegovu te bareke veteala jednoću. Pa kaže i priznaju pokornost njemu. Nakon, ka, nakon toga kaže jer on je tvorac svega i svačega koji stvara iz ničega. Tvorac svega i svačega koji stvara iz ničega. I to je znači glavni e, glavni opis odnosno pojašnjenja Te bareke keletala imena LBD. Stvorite tvorac svega i svačega iz ničega smaramo. Razumijete? Auto. A mi bi sada bi ovaj telefon, šta treba sve za ovo skontati? Šta mu je potrebno? Allah Đelešanu stvara iz ničega. Ništa mu nije potrebno. tebe, znači bilo šta, Da pokušaš da dođeš da treba. O sve što treba, Allah lešanu stvara iz ničega, <kuh> iz Zatim kaže stvaralac i davalac egzistencije bez prethodnog osnova i primjera prema kojem bi to učinio. Ne postoji primjer na osnovu čega Allah Đelešanu stvara, jer on stvara onako kako on Subhanu Atala hoće. I u svom njegovom stvaranju je vrhunac je poti i vrhunac mudrosti. Razumijete? može nekad da čovjek pomisli nešto da ima neskladno. Međutim, u tom neskladnom postoji vrhunac mudroste Laha Subhanahu Atala koju možemo nekada dokuć nekada i ne možemo, u stvari i nije, i nije nam naređeno dokućimo mudrost svega onoga što mađe šanu stvara, jer on se ne pita za ono što radi, a mi ćemo biti pitani za ono što mi radimo i što mi činimo. <kuh> El-Hatabi Rahmetullah Ali je kazao, El-Bedi, stvoritelj stvorenja, stvorite stvorenja koji stvara iz ničega bez prethodnog primjera. A nakon toga čini to da se nađe u svijetu postojanja. Razumijete? A stvara i on je Halik. Razumijete? On je predodredio šta će se, šta će se desiti, šta će se pojaviti. Zatim je on Elbari, koji nakon toga, znači čini da se to pojavi, ali to što se pojavljuje i je on el koji daje oblik tom što će se pojaviti razumijete i on je el bedije nakon toga znači vidimo i svi možemo da svjedočimo Allahu subhanahu subhanahu wa ta'la stvaranjem sad i rahmetul ali je kazao bediju sema vati vel ard stvorite nebesa i zemlje pa kaže to jest njihov stvoritelj koji je stvorio u najljepšem obliku znači da si biro da si zamišao, da si promišao, nešto ne možeš zamisliti, nešto ljepše od onoga što je Vlađelevala stvorio i nebesa, nebesa i zemlje. Zatim kaže čija je ljepota dostigla vrhuna svakog vida ljepote. I zad ove ljepote nema ljepote, sumarno, razumijete? Kad čovjek treba se tome divi. I zato su ajeti došli, ko ne promisli o stvaraju nebesa i zemlje, teško onom koji prouči i ne do njima, kako, a, kako je poslanih sa uvahu Alijeku Veseleme ukazao za zdanje ajeti sura Alimran. Koji govori o stvaranju late Tebarek nebesa i zemlje, čovjek gleda ne razmišlja, čovjek gleda ne promišlja, razumijete? A čovjek kada malo promisli, kada se malo zamisli o svemu tome, ahi šta su? ili ćeš osjetiti stravo poštovanje po nizom sprena uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, s druge strane, drugi put koji ubireš o, o tom razmišljanju, promišljanju, to je deburu, kur'anskih ajeta, a bibi jezda se tvoj imam povećava. Nelaš uzdoliti sebi da iman je stagnira, u ima nikada neće biti na jednom mjestu. On ne stoji, on ili pada ili rasti. Što više radiš dobrih dijela, tvoj iman oskače. Što se prepustiš strastima, šubhama, vesvesama, šeitanojim stopama, on opadar Tvoj hal danas nisi vedan, nisi sretan, nisi super kontaš, ovo ono, to je pokazatelj onoga što nosiš u prstima danas. Čim se malo bolje osjećaš, lijepo ti je super ti, iako imaš, ako nemaš, na svakom halu, razumijete, tvoj iman je odskočio, nešto si skontuo, nešto si čuo. Nešto je prouzrokovalo da u tvojom srcu proradi ono što Alla voli, a to su dobročinstvo, dobra dijela, ljubav prema muslimanima, zašto je muslimana njihovi prava, znači da se paziš šta pričaš sa čim Alla Đelevala da govoriš ono što izaziva Lahu Dželevala sržbu, da se kloniš, čuvaš. Razumijete? A danas, toliko imamo izazova. Od naših sjela, naših druže, naših sastančenja, slušanja, ideš ulico, ideš na pijacu, na mjestu gdje radiš, uvijek slušaš gotovo da prevladava zlo. Gdje god je se pojavljeno, razumijete? I vrlo je znači, mjesta, međljisa, sila gdje ima hajra. I na tim hajra Sijelima kada pogledam njihovom mojštinom u na i nahajen. Međutim kada malo sjedeš tu, opet čuješ šar. Jer gotovo da nema sila da je sačuvano gibeta, nemimeta, potvore i ostali sva okupirali, okupirali smo naša sjela, naša druženja, svim i svatšim osim onome što? vodika Allahu subhanahu wa ta'ala i njegov, njegov zadovolj. Sada ljudi treba da se, trude, da se trude, da se vrati na ona sjela i družina kojima su bila ashab i poslanika sa Allahu alaih veseleme. Imam kurtu bi alaih, kaže, Bedi av se ma vel ardu, da je vala stvorite nebesa i zemlje, pa kaže jedno značenje, da je on te barek ukrasio nebesa i zemlju. Jedno značenje, znači u kategoriju svoje knjizi navodi ova mišljenja koja smo mi već naveli, Zatim spomni jedno značenje da ima da je on subhano telo ukrasio nebesa i zemlju Zatim je naveo kur'anski ajit iz sura An-Nur 35. ajit Allah kaže Allahu nuru samavati wal ardu Allah Čelevala je izvor svjetlosti i nebesa i zemlje On je nur Hijabu mu nur. Zastor na njegovom licu, izveđu njega je i od nura, njegovo lice je nur, subhanala, zato će ta svjetlost biti toliko obještava i sjaj veliki, da će biti e, uživanje i e, slaz gledanje bareke tebareke vatana veličanstveno lica, molim Allaha subhanahu vatana da nas počasti i uči od onih koji će uživati u pogledu i gledanju njegovog uzvišenog lica. Zato ovdje u ovom kuranskom majetu, odnosno pojašnjava imam Kurtubi da je o značenja bedije da je on ukrasio nebesa i zemlju kao što je dao svjetlost nebesima i zemlji. On je izvrte svjetlost i on daje tu svjetlost. Nakon toga kaže imam Kurtubi da nebesa i zemlja opstoje njegovom bonjom. Znači, prije toga da je on stvoritelj nebesa i zemlje, da je svjetlo nebesa i zemlje, a zatim da nebesa i zemlje opstoje njegovom, njegovom tebarekvetala vodjom, pa kaže, on je taj koji je ukrasio i nebesa i zemlju. I tako da kaže, sva ova navedena značenja imaju ili spadaju u riječ el-ibda. El-ibda znači stvoriti, oblikovati. Sva ova značenja se vraćaju na ovu riječ, da je on bedi usamavati Subhanehu, Subhanehu wa ta ta'ala. Šta su podovi spoznaje ovog veličanstvenog Allahog te bareke wa ta ta'ala imena? Prvi plod rada braća, da čvrsto vjerujemo, a pozivamo sve one koji imaju nedomice, šubuhu i sumnju u postojanje Laha dželevala da čvrsto vjeruju nakon ovakvih argumentata, ovakvih, go, znači iskaza od strane Alaha Đelevala, govora a koliko, znači, već mi govorimo Allah Đelevala kao stvoritelj koji je opisan savršenim svojstvima osobinama, koji je opisan najljepšim imenima iz koji proizilaze takve savršene osobine koje niko ne posjeduje. Zato prvi splod jeste da čvrsto vjeruješ da je On Subhanovo Tala stvoritelj nebesa i zemlje i da nikada nikada ne dozvoliš ni šeiton ni svima onima koji ubacuju sum i šughe, u srca ljudi da pomisliš da je to tek tako došlo, tek tako je nastao neki prasak, bum, i to se sve tako porijedalo. Nikada, nikakom slučaju, nego je došlo od strane mudrog, sveznajućeg, uzvišenog, moćnog, snažnog Allahate bareke Vetala, stvoritelja svih stvorenja, također kao stvoritelja nebesa i zemlje koji je opisan takvim veličanstvenim osobinama, koje ne posjeduje niko osim On Subhanu Atala, lej seke, mislihi, šej, ne postoji neko poput njega, niko nije kao On, niko kao Allah Đelevala, pa tako niti u njegovom zatu, njegovom veličanstvenom biću, a takože niti u njegovim svojstvima, ne postoji neko koji ima osobine poput Allah, a jedna od Allah osobina jeste svojstvo stvaranja. Niko ne može stvoriti kao Allah, niko ne može doći sa nečim da je slično Allahom želevala stvaranju. Prije svega što su stvorenja nebočna da stvore ono što Allah želevala stvara, Jer je on Halik i kao takav je zaslužan da bude obožavan, kao takav pripada mu pravo da mu budeš ponizan, da mu padaš na sežu, da od njega moliš, da od njega tražiš, da samo njemu robuješ, da samo od njega strahuješ, da se samo od njega nadaš. I vrhuna svega toga se samo na njega oslanjaš. U svim svojim poslovima, u svim svojim stanjima. I kao takav, ako to sve budeš imao oko sebe, može se nadati uspjehu i na Dunjaluku i na Ahiretu. I na Dunjaluku i na Ahiretu. Svi oni koji nemaju ove stvari navedene pri sebi, moraju da ih izgrađuju. Moraju znači da se vraćaju na ono čemu su bile prve generacije. Prve generacije bili, bili su na ovakvim uvjerenjima, na ovakvim stavojima, na ovakvom ubiđenju, jekijinu, jasnom. Gdje nisu dozvoljavali, nek su oni bili ti koji se naturaju i drugima davete, a nisu čekali da drugi njima davete, da drugi njih posivaju delalet, nego su oni imali nur koji je od Allaha Đelevala došao, kitab koji je mubin, jasna knjiga, došao od onoga koji je mubin, jasni i očiti. Sa knjigom jasnom i očitom, preko poslanika jasnog i očitog, sa ajetima jasnim i očitim, prepunih znakova, došlo je črećanstvu. Pa kako nakon svega ovoga ljudi mogu glave da okreću? Kako mogu da kažu da ne žele da slušaju? Kako mogu da izbjegavaju, da bježe od onoga u čemu je lijek? Za njih same, za njihove duše, za njihova tijela, gdje im je uspjeh idu njalu kada i Ahireta. Svi žele kuću mira, kuću spasa, kuću uživanja međutim kuća uživanja, kuća spasa može doći samo slijeđenjem onoga sa čim je došao Muhammed Muhammed sallallahu alihi vasallam Allah djalevala kaže Rabbukum Rabbus samavati wal ardi Allah gospodar Rabb je onaj isti gospodar koji je stvorio nebesa i zemlju, to je vaš gospodar koji je stvorio nebesa i zemlju i ono što je u njima Rabb kada, se bude neku, kada bude neko upitan ko je tvoj gospodar, moj gospodar je Allah gospodar bjesa i zemlje i svega onoga što je stvorio to je naš gospodar, moćni, silni, snažni niko nije kao on niko nije kao on u svim njegovim te barek ve veličanstvenim osobinama zatim draga braća, drugi post poznaju ovog velčanstvenog imena da Allah kada stvara ono što smo već pojasni kada stvara nešto novo prije toga nije znači postojalo nešto slično tome. Nema primjera za to. Ne ponavlja se. Allah je da on kada je došao sa nebesima i kada je došao sa zemljom, nisu postojale. I to ukazuje na njegovu veličinu, na njegovu snagu, na njegovu moć, na njegovu uzvišenost, u svakom pogledu. Čovjek kada promisi, samo se malo vidi sa avionom u visine, suhanom. koji osjećaj kada vidiš sve ono ispod tebe, iznad tebe, gdje si ti? Pomisliš da su nebesa? Ovi oblaci. Nekada, kiša, jav oblaci, pa to prvo nebo, nisu, anaka, pogaš, gdje je to nebo? Koliko je to nebo? Prvo nebo, dunjavčko. Zatim, gdje je drugo dunjavčko nebo? Pa treće, pa četvrto, peto, šesto, sedmo. I za sedmo dolazi kursi, iznad kursija dolazi arš, iznad arša, Allah želava. Veličina, nešto nepojmo, nesvatljivo, neograničeno, ne možeš daći Allah Jelle Vala, ne možeš ga pojmiti, ne možeš ga buhvati. To je uzvišen Allah Jelle Vala koji je stvorio sve ono što je ispod njega. Sve ono što je ispod njega Allah Jelle Vala je stvorio. I to u najskladnijem, najskladnijem obliku jer Allah Jelle Vala kaže To je Allah Jelle Vala, poznavalac koji poznaje skrivene i vidljive stvari, skriveni i nevidljivi svijet odnosno najvidljivi i nevidljivi svijet. Allah jalevala, el Aziz, moćni, snažni, ar-Rahim i samilostni. Subhala, koliko je god moćan u svojoj vladavini, u onome što je stvorio, još više je milosti prema tim stvorenjima. Još više je milosti. Sve što ukazuje njegovu moć, njegovu silu, veličinu, sve drugo ukazuje njegov milost. Koliko je milosti prema nama, ljudima, stvorenjima koji toliko griješi. Koliko, to, koliko, koji toliko griješe pogledajte nas koji da kažemo smo oni koji smo predane naši postupci koliko ukazuju ono što znamo i što ne znamo a su se sa i propisima a te kada pogodamo ljude koji nemaju veze sa vjerom koliko griješe prema Allahu subhanu Atala, a on je milostiv ne uništava ne kažnjava i ne požurije sa kažnjavanjem jer od njegovih lijep imena je Halim koji je blakno na Daj im šanse, daj im život, pruža im nove mogućnosti da se vrate i pogodamo grhunac, mudrost i svega toga da čovjek radi možda grijehe, 50-60 godina, nakon toga se vrati Allah u dželovanu. I ubit se je ubijeni u džanet, kaže poslani Kavisla. Kjafir ubio muslimana, musliman šehid. Ode u dželska prostranstva. On kao kjafir ubio muslimana. Šta se dešava nakon toga? Nakon toga prolazi vrijeme, prolaze dan i godine, se on još više čini djela Kufrane, vjerstva i porisputinu Simana. Ali dođe je trenutak, Alla žele vala ga uputi. Uputi na hajr, postane musliman Zatim stupi u radoj muslimanske vojske Počne se boriti predsjednik o šehid I ubica i ubijeni u džennet Gdje će uživati u Vladu, Znači zadovoljstvo Allaha Đalevana, U svim onim stvarima Koje je pripremio za iskrene vjernike Pa zamislite susreta između ubice i ubijenog u džanetu. Ali to Allahu Hikmet Allahuva hakim, Niko nije kao on to ne možeš pojmu, ne možeš shvatiti danas da ti neko ubije nekoga u familiji koliko je veliko znači da mu oprostiš da ne dođe do kisasa odmazde koliko je to veliko razumijete i teško čovjeku Allah je koliko oprašta koliko prelazi i ono što kada oprosti više se ne vraća da te posjeće, a to se radi, to se radi a mi znači uvijek se vraćamo na to zatim Allah je lešanu kaže kulle koji u najljevšem Obliku sve stvara Sve što je stvorio U najljepšem obliku je stvorio Uzvišen Allah tebareke vatala Zato Allah djelašanu kaže Fetebareke Allahu ahsanul khaliqin I neka je uzvišen I slavijen, veličanstveni Allah Đalevala, koji je najljepše Najljepše stvara Čovjek kada promisli Kada razmisli o svem ovome što i o nama samima, kada pogodaš kako si skladno stvoren, šta sve posjeduješ, razumijete, od ovih čula, osjetila. O osjetilima samo kad čovjek razmisli, veličinu i uzvišenost Allah subhanahu wa ta'ala. I zato treba čovjek da bi se malo vratio, da bude i da promisli o sebi, da promisli o svojim organima. Kako ga je Allah džela skladnim učinio? Šta mu je sve podario? Ko je taj stvoritelj koji je tako skladno učinio? Da fecera, znači, dan i novo srce radi. Koja će to mašina toliko raditi? Ali tu mašinu čovjek izmislio. Toh srce i te organe Allah džela vala. I učinio. Iz ničega. Šta su bili? Šta si bio? Šta se bio? Kap sjemena. Prije kapi sjemena ništa. Od kapi sjemena, pogledajte sada. Sad imaš možda i ulučaj, ili si babu, imaš djece, to Ali to uzvišenje oblađe ovaj daš učinio. Stvorite svega. I zato ovakve stvari povećavaju nama iman. I osnažuju naš iman. Ulijevaju jeki naša našoj srca i da nikad ne dozvodnju da se pokolebaš i da ostaviš put istine. Nikada. Jer sreću nikad neš naći na drugoj strani Osim na strani istine nikad neš biti sretan koliko god da imaš šta god da činiš hafi ako glavu okreneš od lagavog puta dok se budeš držao lagavih granica njegovih propisa i puta sa kojim je došao muhamed ali salatu ve selam bićeš sretan uživaćeš makar da tvoja sreća kratko je trajala u smislu da kratko živiš pa preseliš tek onda tek onda dolazi uživanje zato poslanika, ali salatu ve kada su pon život Allah Đele prije nego što mu dušu uzeo, ponudio poslaniku Alayhi Svalatu život na dunjaluku ili povratak Ahiretu, povratak Allahu Đele pa je odabrao šta? Ahiret, vječno uživanje, cijeljeno premenito društvo koje mu dolazi od strane Allaha Đele Razumijete, to je kuća i mjesto za kojem treba tvoja duša da žudi i čezni. Iz dana... Ulaza ulazak u noć, da promišlaš i razmišljaš o tome, da nastojiš da se umiliš svom plementom gospodaru, koji je plemenit, milostiv, da znaš da to neće izostaviti iz one spašene skupine, ako se budeš trudio. Ako se budeš trudio, budeš se nalaziš na, na sločni trud, vidi. Nekad je neko mogućnosti više da uči, nekad je neko mogućnosti manje do učini, ali se boj Allaha, makar sa polovicom hurme, makar sa polovicom hurme a bi možda imaš do maraka kada udjeliš. Brat za tebe, nema, nema ni hurmu. Ali ima nije su ima nije da mi je Bože dragi kao što ona ima bogata što toliko sebi dijela na tom putu. I isti su nagradi su hranala, isti, zbog iskrenog nije. Dok imaš da koji troši te iste pare na razvrat i odgovara će kod Allah za to. imaš osobu koja nema mogućnost, nema para da troši urazat, ali kaže da mi je i ja više po dispotekama, ja bi sa apsurama, ja bi, ja bi furoo, ja bi ovo radio i ono, razumijete? Isti su u grijevu iako ovaj to ne radi, isti, ko da vam što znači nije? A pogledajte laoju neizmjene milost prema robovima da te po nijetu toliko nagrađuje. Imaš, nemaš, ali imaš u srcu, ono što ona ima, razumiješ kad ima par i kad nema para i da ste isti su mala. i dođe sutra na Hiret kao siroma, ako si siroma, razumijete. I pogledaš tamo brda svojih dobrih dijela. Znaš da ih nisu činio, Ali si trguo sa nijeti mahi. Bio si iskren. Rad je Laha u ime Laha. Sve što se radi radi se radi Laha subhanovatala. Ono što nisi bio u stanju prižekivao si. U ime Laha, kada bi umogućen si to bi radio. I to, i to ćeš naći kod Laha subhanovatala. Jer svaki trudbenik svoj će trud naći kod pravednog sudije. Koji neće učiniti nepravdu. Koji neće učiniti nepravdu niti prema kome pa čak ni prema oni koji su znači na vijersku lutali, koji su ga vrijeđali, koji su ga psovali, ni prema takvi mala Đelevala neće neće učiniti nepravdu. Čak i među njima će postojati te ređe u džehenem, Neko će više gojat, neko će manje sve u ovisnosti njihovi, njihovi loših djela. Sljedeći put draga vraćaju jeste da uzvišeni Allah Đelevala vala spominje ovo svoje veličanstveno ime u ajetu za kojeg gučenjaci kažu da je odgovor kršanima i mnogobošcima koji opisuju Allaha subhanahu wa ta'ala da ima znači sinove, da ima djecu ili da ima kćeri. Razumijete, za meleke su govorili šta? Da su Allaha subhanahu wa ta'ala, a kršan, odnosno židovi i jevrijevi govore za Isa'a. Da je, sin, da je sin Boži odnosno da je uzir sin, sin Boži neka Allah je čist i uzvišen od ovakvih tvrdnje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَقَارُوا تَحَذَ اللَّهُ وَرَدَ i oni govore Allah vala je uzeo sebi djete Subhane, on sam govori, sam se veličaj i slavi, neka je uzvišen veličanstven Allah je vala od takve tvrdnje zar može neko biti toliko znači hrabar i drzak da kaže takve krupne riječi da Allah gelena la je uzeo sebi sebi dijete pa on sam sebe veliča i slavi subhane zatim kaže ma ne njegovo je sve i što je na nebesi mene zemlji su pravo si probrao svega toga što je Allah gelena šanu stvorio sve što je na nebesima sve što je na zemlji kaže ima dijete a sve njegovo vlasništvo sve pripada Allahu subhanu teala stvorite za se može neko naći koje rava na lahu dželevala. Ne postoji znači neko ko je ko on, subhanahu wa ta'ala. Njemu pripada sve, stvrta i svega, i besa i zemlje i svega onoga što je na nebesima i na zemlje. Kulun lehu tu. I sve što je, i na nebesima i na zemlji, njemu robuje. Njemu je pokorno. Htio ti to prihvatiti ili ne? Ti si pokora na lahu dželevala. Učini sebe da ne spavaš, Učin se. Ne možeš znači. Mora se pokoriti Allahovim sunenima, njegovim zakonima koji učinja Dunjalu. San će te savladati. Pi pilule koliko god hoće. Doći truta, opet mora zaspati. Znači, mora se pokoriti. Pokušaj da izbjegneš smrt. Nemoguće. Jer je Allah odredio. Pokušaj poljezi da izbjegneš. Ne, jer je Allah Đelešanu odredio. Pokušaj steći i metak. Ako ti ga je Allah uzkrati, nikad ga neš steći. Razumijete? To su vala na Đeleval za svakog pojedinca. I zato su svi pokorni u Allahovom kaderu, u njegovoj odredbi. Niko nije u stanju da uzvrati ili odbije Allahovu dželevala odredbu koja se spušta na stvorenja. Zatim Allah Đelešanu nakon ovog Kur'anskog ajeta. Gdje znači on Subhanahu wa ta'ala ukazuje na tvrdnju nevjernika. Da opisuju da on ima dijete. On je negira Subhanahu wa ta'ala. Ukazuje da je on uzviše veličanstveni za njihovi tvrdnji Zatim ukazuje da je on gospodar apsolutni nebesa i zemlje i svega što je u njima Da je on stvoritelj nebesa i zemlje i svega što je u njima I da je sve to njemu pokorno kaže nakon toga I on je stvoritelj nebesa i zemlje A čovjek promisli da razmisli šta to ti pripisuješ Allahu Đarašanu Šta si se umislio Ko si, šta si, da li imaš dokazu da, da je on to ukazao? Nemaš. Allah Đelešan se čisti uzvišeno toga. Pripišujem osobine majkavosti, a on opisano na osobinama savršenstva. Razumijete? Nema potrebe zatim. Zatim kaže Allah Đelevala o idakada lehu kun fe je kun. A on koji je gospodar i stvorite nebesa i zemlje, kada samo nešto odredi kaže, budi, kun. Ode pa ono biva. Znači, pogledajte snagu, moć, uzvišenost Allaha Subhanahu tala ta da samo to kaže i to na kraju biva. Veličanstvenost Allaha Subhanahu Ata'ala, moć u svakom pogledu i onda vidite koliko su zalutali oni koji pripisaju Allahu djecu, dijete, znači ili čeri. Koliko su daleko spoznali Allaha Subhanahu Tala, ta koliko su daleko ospoznaje veličine veličini Allaha Subhanahu Ata'ala jer da su ga spoznali istinskom o nikada to ne bi tvrdili i zato je jako bitno da čovjek spozna Allaha Subhanahu Ata'ala a ne može se spoznati Allah džel, ne može se spoznati osim kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva i zato Allah džel, vala, pogledajte gotovo nema jednog ajeta a da u njemu ne opisuje ili ukazuje na svoju savršenu osobinu ili da ne ukazuje na svoja imena i njihova značenja. koliko je bitno poznavati i saznati Allaha džele ne samo da kažeš ima Allah ima Bog osjeća ovdje ne moraš upoznati svog stvoritelja svog stvoritelja koji je opisan to, sa tolikim nepobrojivim savršenim osobina, nema broja nema granica s osobinama Allah posebno u njegovim djelima, nema granica razumijete čak i imena Allaha subhanu wa ta'ala niko ne za njihov broj jer je nešto on objavio, a nešto je ostalo u njemu kod njega u njegovom znanju. Poslanik alesatu u hadisu koji nam prenos sebi Musa, Buhari, a bilježi buharija i muslim kaže sallallahu alayhi wa sallam eu leisi shej un asubara ala eva semiahu mina. Ne postoji neko ili nešto. Znači radija kad netko ili nešto da više sabura na ezijetima koji je čuje od Allaha Subhanahu Atala ovi ezijeti su širk vrijeđanje, psovanje, nepokornost Allaha Subhanahu Atala ne postoji neko ko više je sabora ah i danas kad ti kaže neko nešto sutra je ono danas je sabora, sutra niješ preko znate. Allah žele vala svakodeno pogledajte koliko samo crkva ima šta se radi U tim koliko ljudi ima koji širk čine koji obožavaju kipove, lažna božanstva koliko ima nepokornih, koliko ima onih koji prelaze granicu Allah te bareke vetala, koji griješi. To čovjek ne može ni pojmiti. Koliko se sad u ovom trenutku grijača čini za maljski kugli. A Allah džellewala sve to gleda, sve to motri i ne požurije sa kaznom. A kaže nakon toga Poslanik sallallahu alijhi ve selleme: "Innahum layad'un le lehu walada." I nakon toga što je zijeta vađelevala, oni mu još pripisuju dijete. A pogledajte rezultat svega toga. Kaže, poslani, s.a.v. va innehulaju aafihim vajarzukuhum. A on nakon svega toga i daje im na Hrani ih, se o njima i liječi ih. Daje im zdravlje. Brinje se o tijelima. Znači ti mušnici, mnogobosi, nevjernici, griješnici, kad pogledaj što je zdravlje, jel? Allaha Đelšanu podario zdravlje u tijelu, jede i pije, u blagodatima Allaha Đelevala i nakon toga opet Allaha Đelevala vrijeđa za svoju nepokornošću, odnosno ovdje konkretno je došlo znači, pripisujući mu dijete neke uzvišene Allah Subhanahu wa ta'ala, otvrnji koje mu pripisuju i Zatim, Allah Želšanu ukaže u suri Marijem u 93. majtu do 95. In kullu wal ardi illa abda. I ova tri ajta koja ćemo citirati su jako bitne sa njima Znači, ne postoji bilo ko ili neko ko živi na nabesmjena zemlji a da neće doći pred milostivog kao rog. Kao rog. Neće biti silnika, ogolnika. Svi će doći ponizno predani. Allahu žel da na sudnjem danu. Pa kaže Allah, žel addahum adda. A on je sve njih dobro upamtio. I sve njih pobrojao. Subhala. Danas kad čovjek ode na fakultet, pa znate, profesor sad ima stotinu studenta. Pojma nema. Ko su šta su ne poznaje onaj se potpisuje za onoga jel, ti znaš, jel tu potpisuje za ono, zna, a on nije tu. I tako mogu prevariti. Zavariti profesora. Međutim, na sudnjem danu subhanallah, Allah džel levala garantuje da je pobrojao i da je upamtio sva svoja stvorenja, sve što je stvorio. Niko neće izostati. Svaki pojedina će tu oći stati. A Allah džel će znati da je tu. Moći Allah džel Pogodaj stvorenje, njegovog kapaciteta pamćenja, sto studenata ne može upamtiti. Tek da zna njihove sobine što radi, Allah žele, Allah sve to zna. To su velčanstveni ajtna na Allah želčano ukazuje, pa kaže Vokullu huma dihi jeumel tijameti ferda I svi, na sudnjem danu će doći pojedinačno. Pojedinačno, ah, i nemate uhranitelja. Ma kodas, danas idvije šepuri i se štitite, jel, ispred tebi, iza tebi, sa strane, Niko te može prići. Na sudnji danah i, i ako si bio takvi, ako si bio ovakvi ili nakvi, doćeš kao pojedinac i tvoje stanje Allah, želeva, Allah će znati da si tu. Da stojiš. I taj dan će biti tegoban, težak dan, posebno za nevjernike. Posebno za nevjernike. Za lice mjere. Biće težak i za vjernike. Jer će virovjesnici tog dana govoriti Allahu, dragi, samo spas, spas, spas. Dok ne dođe ili dok ne dođe do poslanika Muhammeda, kojem pripada šefat, odnosno veliki šefat. Svi će se strahovati, svi, svi će se plašiti. Znaš kao vijednika da bude strahovao tog dana. Šta tek očekivate onaj koji ne vjeruje Allaha subhanu wa ta'lu. Koji ne gira stvoritelja nebjesa i zemlje i svega onoga što je u njima. Čemu će se nadati? Zato su ovi ajete, vrločanstveni ajitim da čovjek promisli i razmisli da na dunjanu kogod da te okružuje s kim god ima kakva ti je poroca svi oni imaju svoja prava svi oni imaju svoja prava ali najveće pravo koje treba da gledaš je Allahovo pravo jer te poroca neće pitati zašto, kako ka ti glavni u poroci Jel? međutim kod Allah džela Allah ćeš biti pitan i morat ćeš odgovoriti šta si činio, šta si radio čemu si svoj život posvetio, god je, ili šta ti je prioritet u životu bilo, znači na dunjaluku. Razumijete. Zato nemojte da propustimo ovu priliku koju nam je nam Mela dao. Priliku koja kratko traje, da bi zaslužili vječnost. A vječnost ne može, se zasluža, se preskoči stanje ahireta. Stanje drugog svijeta, tvoje smrti, pa nakon toga ideš direktno, ne, ahireta. Kabur a zabi u Kaboru, proživljenje, pa sve što se dešava na proživljenju, pa tek nakon toga sirat, hoš uspjet, niješ uspjet prijeći. I tada će biti ispit. Pa ulazak odnosno dolazak pri rata ženeta, pa nakon to govori. E za taj trenutak čovjek treba da se trudi kada na tim vratima bude tolika gužva, a između jednog štoka vrata женeta i drugog kao između Meke i šama, Allahu ekber. I kaže Poslanika reso, tog dana će biti velika gužva na ulazu u dženet. Ženetlija kog će biti surano. Razumijete? Znači nije nešto malo pa čovjek treba se raditi tim trenucima da živi za te trenutke, ali da zna da ženet ne dolazi tek tako nego kroz veliki, veliki trug veliko, veliko zalagaj na, na dunjalku. I posljednji plod spoznanog veličanstvenog imena, draga braća, da je ovo večerašnje ime spomenuto u hadisu poslanika s. S. koji je ukazuje na ismu l'Azamu najveličanstvenija lahla te vetara ime kaže poslanik Alislat vas vam pri svega danas radi Allahu da je sjedio s Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme a neka čovjek je klanjao i proučio sljedeću dobu a nakon te dove kada je poslanik sallallahu alejhi ve čuo kazao je velike učanstvene riječ kaže da je taj čovjek izgovorio Allahumma inni as'aluka bi annalaka Allahu, dragi, ja te molim i o tebe tražim, jer čvrsto vjerujem i ubjeđen sam da tebi pripada svaka hvala. Allahu, pogledajte početka dobi. Zatim kaže, la ilaha ila ent. Nema drugog, Boga koji se obožava, kojem se bada čini osim tebi. Ti si jedini istinski Bog. To je jekin koji je izgovorio u ovoj dobi, ovaj čovjek. Zatim kaže, nakon toga, entel Bedi'u s-samavati val ardi. Al menana, Allaho je lijepo ime, u drugom rivajtu zašlo Antel Hanan, al menan, o tim ćemo govori značanju. Zatim je kazao, nakon menana Bedi'u s-samavati val Pa nakon toga kaže Ya dal jalali ikram, ya haju ya qayum. Sva Allahova imena. Mislim, u ovom hadisu navedena Allaho je određena imena. Nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve kaže le fad'a Allaha bismi. ismihi l azam. Zaista je ovaj čovjek dovio i dozivao Allaha dželelalaha s njegovim najvećim imenom. Najuzvišenim imenom. Allah dželelalaha sa sva imena lijepa i sva imena su uzvišena, ali posto jedno ime ojese znači odruguj na ostalim Allahovim te bareke, i venima kao što došli na nadijismo i drugim nadijismo koji smo odlu prije pa kaže poslani sa Allahu alijih vaseleme on je molio Allaha dželevala sa najuzvišenim Allahovim dželevala imenom pa kaže iza du'ije bihi ejab kada se Allah dželevala tim imenom doziva Allah takvom robu se odaziva kada se Allah dželešanom pozove takvim imenom Allah dželešanom se odaziva pa kaže nakon toga iza su ili bi ata, a kada se nešto tim imenom od Allaha žele vala traži, on mu to da. Razumijete tko je naučio ovu domu? Samo da završavamo. Znači veličanstvena doma koju bi trebao svaki od nas zapozna i zna, posebno svi mi imamo hađe i potrebe kod Allaha žele vala i svi smo ovisni o Allahu subhanahu ta'ala on uzviše novisa ostvarenja, Dovimo svakodnevno pa tako znači bi bilo lijepo da naučimo ovu dovu da je kažemo, da zovemo i prizvijamo Allah Đelevala ovim veličanstvenim imenima U ovom, znači redoslijedu ovdje, je došlo više Allahovite barek vatala imena ali jedno od ovih imena, Ismun Azzam a jedno od imena koje je spomenuto, bedija, bedija Osama Mati besa Stvoritelj i zemlje Molim Allaha Đelevala da nas u put napravi put da nas učinjati pravi iskreni Allahovite barek vjernika istinskih boraca za njegov din da nas poživi na istini, usprti na istini, da nas izvede s ovoga adunjavuka, da je on te bare kevetala zadovoljno s nama, da uputi nas, naše poroce, našu djecu, naše potomstvo, da oprosti nama, našim roditeljima, da uputi naše naukućenje, da ujedini naša srca na istini, da ujedini naše safove, da zbliži naše safove na istini da ne prijateljstvo i prezir izbaci iz naših srca prema muslimanima da učini iskreni svojih robova da pomogne sugaču u cijelome svijetu muslimana posao braću u Siriji subhanu i kallahu muhamdi, kašćeru ilahi, ilahi, ilan astagfiru, katubu uvijek,